1. Bóveoja bálnavadászállomás Antarktisz 1904 Az 1904-es év bálnavadász idényének kezdetén az Emma a Bóveoja sziget felé tartott, teljes legénységgel, ügyes szigonyosokkal, megfelelő számú csónakkal és olajfeldolgozó eszközzel a fedélzetén. Az emberek készen álltak arra, hogy a következő évet az Antarktisz közelében töltsék, bálnákra vadászanak, kivonják a tetemekből az olajat, felkészültek arra, hogy csak a következő esztendőben térnek vissza Norvégiába. Az Emma új kapitányának és egyben egyik tulajdonosának, Sven Niebergnek, az volt az eltökélt szándéka, hogy jövedelmezővé teszi első és utolsó bálna amelynek során ő a parancsnok. A hajó kapitánya az elmúlt 19 évben Sven bátyja Björn volt, aki nem tért haza a legutolsó útról. Előző évben, amikor már hazafelé tartott, elragadta a láz. Sven ezt követően vette át a parancsnokságot. Úgy tervezte, ha hazatér oszlóba, eladja a Níberk fivérek olajtársaságát, megszabadul a hajótól, átadja a családi vállalkozást annak, aki a legnagyobb árat kínálja érte. Az új évszázad véget vetett a hagyományos bálnavadászatnak. Az egyik mágnás, Christian Christensen, új, modern feldolgozóüzemet nyitott Great és ezzel gyakorlatilag a csőd sodorta a kisebb vállalkozásokat, többek között a Néberg fivérekét is. Azoknak, akik azokkal a módszerekkel dolgoztak, amelyeket elődeik már a vikingek korábban is alkalmaztak, most komolyan el kellett gondolkodniuk a pályamódosításon. A fókavadászathoz hasonlóan, ami még az 1870-es években is számos családnak biztosított jó módot, a bálnavadászat is jelentősen megváltozott. A bálnák száma csökkent, viszont a brit és kót vadászok fokozták tevékenységüket. Mint ha ez nem lett volna több az elégnél, megjelentek a japánok is, azután pedig feltűntek az olyan óriás cégek, amilyen Krisztenzené is volt. A vetétársaknak köszönhetően a kisebb független cégeknek a családi vállalkozásoknak gyakran befellegzett. Sven Níberg átlátta a helyzetét, tudta, milyen lehetőségei vannak, de egy utat még mindenképpen meg kellett tennie. Ha egy év múlva elegendő olajjal tér vissza, akkor a családi cég jövedelmezőbb lesz, így nagyobb árat kérhet érte. Ezen az úton mindenképpen komoly eredményeket kellett elérnie, mert csak így biztosíthatta a jövőjét. Eddig mindent megtett a sikerért, például felfogadta oszló legtapasztalta bálnavadászát, Karl Johansen-t. Érdekelti akarta tenni a vén tengeri medvét, ezért kinevezte első tisztnek, és odaígérte neki az expedíció hasznának 50%-át. Karl nem is álmodhatott ennél többről, ezen az úton ő is szépen megszedhette magát. Az ajánlat éppen kapúra jött neki. Tizenkét esztendős kora óta bálnavadászhajókon dolgozott, már 27 évet húzott le a jeges vizeken, és még megvolt valamennyi végtagja, újja és lábúja, a két füle is megmaradt. Ezt nem sokan mondhatták el magukról, akik mínusz 50 fokos hidegben dolgoztak. Mivel Björnel már több utat megtett, jól ismerte Nibergi üzemét, ami a Bóveója szigeten, a világ egyik legtávolibb zugában volt. Néhány évvel korábban, 1897-ben Karl Johansen úgy gondolta, ideje lenne örökre búcsút mondani a tengernek. A bátyja átsábította Kaliforniába, annak is az északi részére. Mindenét pénzétette, felszerelést vásárolt magának, és a gyors meggazdagodás reményében beállt aranyásónak. Ő is ott volt azok között, akiket alaszkában elkapott az aranyláz, és azok között is, akik gyakorlatilag semmit sem találtak. Anyagi okok miatt kénytelen volt visszatérni eredeti mesterségéhez, Készen állt arra, hogy elszegűdjünk Krisztiánzen valamelyik hajójára, akár a haszon másfél százalékáért is. Ekkor tette meg neki ajánlatát Sven Nyberg. Karl, amikor meghallotta, hogy a haszon ötszázalékát is megkaphatja, úgy érezte, megfogta az Isten lábát. Számolgatott és arra a következtetésre jutott, hogy ezután már tényleg visszavonulhat. Természetesen tisztában volt azzal, hogy keményen meg kell dolgoznia a pénzért. Sven Nieberg tapasztalatlan fickó volt, még egyetlen idén sem töltött el az antartis közelében. Szerencsére tanulékonynak bizonyult, és elég bölcsnek is ahhoz, hogy az elmúlt tizenkét hónapban a testet, lelket is kifárasztó munka közben megfogadja nála tapasztaltabbak tanácsait. Karl eddig minden esetben helyesen döntött. Az ő irányításával az ifjabbik Níberg megismerte a bálnavadászat rejtelmeit, annyi tudást szerzett, amennyit normális körülmények között évekbe telt volna összegyűjteni. Ennek az egésznek az lett az eredménye, hogy a vadászat hihetetlenül sikeres lett, az Emma 300-nál is több hatalmas tetemet vontatott be a Bóveója szigeten lévő kikötőbe ahol aztán elvégezték a zsákmány feldolgozását. Ezután került sor azokra a különös eseményekre. A szigeten dolgozó, mocskos, véres, mészáros munkát végző emberek furcsa fényeket láttak az égen, olyasmit, ami jócskán különbözött a számukra, semmit sem jelentő sarköri fényjelenségektől. Először a orom fölött jelentek meg a fények, azután az üzem közelében álló, háromezer lábnál is magasabb, olaf csúcson. Olyan volt, mintha ágyukat sütögetnének valahol a távolban, még a távolság által jócskán letompított dörrenéseket is hallani lehetett. Ezt követően kísérteties, vöröses izzás borította be a látóhatár szélét, ez olyan erős volt, mintha ezer tábor gyújtottak volna meg egymás mellett. Karmazsinvörös fénytáncolt a jégmezők és az öböl szélét beborító bálna csonthalmok fölött. A lidért szlángok lobogását időnként, de nem minden alkalommal, tompadőndülések kísérték. A hangok valahonnan a földalól érkeztek. A bálnavadászok tudták, hogy a szigeten vulkánok működnek. 1896-ban az egyik kitörés következtében a kisebb földarab egyik része teljesen felperzselődött. Mégis nyugtalanná tette őket a jelenség. Szerették volna minél előbb maguk mögött hagyni Bóveóját, de a tavaszi olvadás kezdetéig sehová sem mehettek. Karl, hogy megnyugtassa az embereket, a különös események után néhány nappal csapatot szervezett, és elindult, hogy felderítse az ötven mérföldes szigetet borító égmezőt. A csapat egy jókora fémből készült tárgyat talált, ami leginkább egy koporsóra emlékeztetett. A fémtárgy az egyik kráter közepén emelkedett ki a vastagi égrétekből. Ezüstös felszíne sima volt, egyetlen illesztési vonalat sem lehetett felfedezni rajta. Annak ellenére, hogy üregesnek tűnt, senki sem tudott rájönni arra, hogyan lehetne kinyitni, de arra sem, hogy mi van a belsejében. Karl Johansen úgy vélte, az lesz a legjobb, ha a helyén hagyják a tárgyat, nem bolygatják, Nieberg kapitány azonban másképpen döntött. Ő mindenképpen nyereségessé akarta tenni az expedíciót, ezért kutyaszánnal a táborba vitette a fémkoporsót. Öt ember és tizenöt kutya egy teljes napig dolgozott azért, hogy teljesítsék a kapitány akaratát. A tárgyat beállították a raktárba, a bálnaolajokat tartalmazó hordók közé. Ekkor már csupán néhány hetet kellett várniuk arra, hogy útnak indulhassanak Norvégia felé, ahol végre megkaphatják 12 hónapig tartó erőfeszítéseik jutalmát. Néhány órával azután, hogy a fémkoporsó megérkezett a táborba, Karlt rémült kiáltozás ugrosztotta ki az ágyából. Felrántotta a csizmáját, de arra már nem jutott ideje, hogy magára vegye a kabátját kirohant a raktár elé. Az épület valamennyi ajtaja nyitva volt, az egyiket félig letépték a zsanérjáról. Karl óvatosan belépett a raktárba, ahol négy halott ember talált. Valamennyi testet széttépték. Mindegyiknek hiányzott a feje, és a gerincoszlopukat is kirántották. A fémkoporsó nyitva állt. A levegőben terjengő vérszakoz, valami különös bűz keveredett, ami a hüllőket juttatta Karl leszébe. Karl reszketve ment ki a raktár elé, ahol a hóban hatalmas véres lábnyomokat fedezett fel. A nyomok egyenesen a tengerészek szállásául szolgáló barak felé vezettek. A tapasztalt szigonyos elindult a barak felé. Az épület ajtaja előtt furcsán remegett és mozgott a fagyos levegő. Mielőtt Karl bármit tehetett volna, egy láthatatlan ököl bezúzta az ajtót, és valami behatolt a tengerészekhez. Kárl meglepett, rémült kiáltásokat hallott, aztán fájdalmas üvöltések rengették meg az éjszakát. Lövés dörrend, majd egy levágott emberi kéz repült ki az ajtón. Az ujjak egy kisebb méretű pisztolyt szorítottak. Egy emberi test vágódott az egyik ablakhoz. A tengerész háló ruhája véres volt, arcát eltorzította a félelem. Tekintete találkozott Kárléval. A következő másodpercben egy ezüstös penge villant meg a torka előtt. Kifröccsenő sűrű vére, vörösre festette az ablak üvegét. Kárl már nem látott be a barakba. Összeszedte magát és visszarohant a raktárépülethez, hogy valamilyen fegyvert találjon, bármit, amivel megvédheti magát. Mivel egyetlen használható tárgy sem a kezébe, a menekülés mellett döntött. Tudta. Kész öngyilkosság nekivágni a fagyos éjszakának. Megpróbálta lerángatni a kabátot az egyik halottról, de aztán letett erről, mert a vastag szövetet teljesen áttáztatta a szerencsétlenül járt ember vére. Végül egy mocskos ponyvát terített magára. Kibotorkálta raktárból, és félig futva, félig csúszva lejutott a bálna csontokkal teleszór tengerpartra. Úgy gondolta, ezen a helyen elrejtőzhet addig, amíg a fémkoporsó lakója megunja a mészárlást, és visszatér a pokolba, ahonnan származott. Valami megmozdult a jég alatt. Kárl Johansen felriadt. Felnézett az égre, de nem tudta megállapítani, mennyi ideig aludt. A testét fedő ponyván jégszemcsék csillámlottak. A végtagjai nem voltak hajlandóak teljesíteni az agya által kiadott parancsokat. A legrémisztőbb az volt, hogy Karl már nem fázott. Úgy érezte, mintha valami langymeleg burok venné körül a testét. Ez volt a biztos jele annak, hogy hamarosan halára fagy. Összeszedte minden akaraterejét, és kínlódva felállt. A nem sokat ért, ilyen hidegben csak egy kabát védhette volna meg. Eszébe jutott, hogy tüzet kellene gyújtania, de nem merte megtenni, Attól félt, hogy magára vonja a tábort mészár változtató démon figyelmét. Egyébként sem volt a közelben semmi, amit meggyújthatott volna. Tudta, ha egy órán belül nem jut meleg helyre, vége. A kikötő vizét ugyan vékony jég borította, de azon keresztül nem érhette el a hajót. Egyetlen megoldás maradt, vissza megy a táborba, és közben reméli, hogy a gyilkos már odébb állt. Ólom nehéznek érezte a lábait, de elindult. A talpa alatt bálna csontok recsegtek. Nagy nehezen eljutott a táborba vezető út végéhez. Elkékült, megvastagodott újjait lehelve vágott neki az emelkedőnek. Előredült, csak akkor egyenesedett fel, amikor már az épületek fedezékében haladt. Óvatosan megközelítette a melegházat. Egy újabb mészár széket talált. Az ablakok betörtek, a korábban gondosan ápolt növények megfagytak. Az egyik képen maradt üvegtáblán egy véres kéznyom égtelenkedett. Karl rábukkant az egyik bálnavadász fagyott testére. A férfi a melegház közepén feküdt, körülötte üvegszilánkok. A feje és a gerince hiányzott. Karl megfordult és elindult a raktár és a melegház között húzódó keskeny úton. Már a saroknál járt, amikor megbotlott valamiben. Lehajolt, értetlenül emelte fel a földről a kutyahámot. Hirtelen villogó fogakkal teli kapocs lökődött a torka irányába, hátraugrott, elvesztette az egyensúlyát és hanyat vágódott. A félelemtől megvadult kutya póráza megfeszült, az állat nem érte el A kutya morogva rángatta a pórázt. Kár feltápázkodott és áttámolygott az ebédlőhöz. A vállát az ajtónak feszítette. Oda bent még égett a tűz a vaskájában, világítottak az olajlámpások. A tűzhelyen hagyott két fazék fedője alól gőszivárgott. A hosszú asztalokon tányérok sorakoztak. A helyiség üres volt, a jelek szerint sietve hagyták el a vacsorához készülődők. Karl megfordult, becsapta maga mögött az ajtót, és elindult. Az egyik székhez ért. Már majdnem leült, amikor halk nezt hallott. Megfordult. Egy fekete árny suhant át az ebédlőn. Karl követni próbálta a tekintetével, de nem igazán sikerült a dolog. Hangos, vad sziszegés hallatszott. Egy hosszúkás fekete szemek nélküli csupa fog fejlőkődött Karl felé. A szigonyos hátrébb lépett, és felbukott a székben. A korom fekete szörny előrébb húzódott. Úgy csapkodott hosszú farkával, mint egy dühös macska. Karl megpróbált hátrébb mászni. A szemét egyetlen pillanatra sem vette le a szörnyről. Alig kapott levegőt. Hirtelen valami keményhez ütközött a válla. Lassan megfordult és felnézett. Egy másik démon tornyosult fölé. Emberszerű volt, de nem ember. A testét páncél védte, az arcát fémmaszk takarta. Az emberszerű szörny villámgyors mozdulattal félresöpörte az útból a szigonyost. Karl érezte, a levegőbe emelkedik. Teste az asztalnak csapódott. Halk roppanást hallott, éles fájdalom hasított a bordáiba. A kíntól és a félelemtől nyöszörögve bekúszott az egyik sarokba, és kigúvat szemmel bámulta a két, egymással küzdő, egymást szaggató fenevadat.